Det vil sige, det er den 21. november 1945. På anklagebænken sidder en række af de overlevende ansvarlige topnazister. Blandt dem Hermann Göring, præusisk ministerpræsident og chef for Luftwaffe, Hitlers stedfortræder Rudolf Hess, udenrigsministeren Joachim von Ribbentrop og chefen for verdensmagtens overkommando, Feldmarskal Wilhelm Keitel. De bliver nu. Hver især her er retformanden, Dommer Lawrence bed om at tage stilling til, om de er enten skyldige eller ikke skyldige i de anklager om krigsforbrydelser som er blevet rejst mod dem. I will now call at the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them. Uh, they will proceed in turn. To, the, to a point in the dock Opposite to the microphone <laughs> Hermann Wilhelm Wöring Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court, the, the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess Nine. that will be entered as a plea of not guilty if there is any disturbance in court those who make it We'll have to leave the court. Joachim von Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Uh, Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ja, som vi kan høre her, så vil Herman Göring øh, holde den store forsvarstale, mens øh, Rudolf Hess han ikke rigtig vil anerkende præmissen for, for spørgsmålet. Men ellers så svarede hele rækken af, af top- nazister i, i det her klip nicht schuldig, altså ikke skyldig i de rejste anklager. Men øh, den her samling af overlevende top- de var jo åbenbart en, en lækker for en række psykiater hos de allierede, der satte sig for at finde ud af, om man kunne som diagnostiserer sig frem til ondskaben blandt disse nazister. Var der nu et fælles træk Og i spidsen for det arbejde, der satte man en, en ung amerikansk læge, psykiateren Douglas Kelly, der også skulle klarlægge, om de anklagede i øvrigt var for sindssyge til straf. Og han brugte lang tid på at tale med, med hver enkelt af de her nazister, og, og han udsatte dem for forskellige tests, for måske af den vej at finde ud af, hvordan men i alverden det kunne være, at, øh, at den her forsamling, at de kunne køre, køre Tyskland helt på afveje med dusinvis af millioner af døde til følge. I bogen Nazisten og Psykiateren Hermann Göring og Dr. Kelly, et skæbnesvangert møde under slutspillet 2. verdenskrig, og det er en bog, der er udkommet på forladet Gyldendal. der får vi historien om Dr. Kellys møder, ikke bare med, med Göring, men med en helt lang række topnazister som Rudolf Hess. Robert Leij, Joachim von Ribbentrop og mange flere. Bogen den er skrevet af Jack L. Heid og det er en amerikansk journalist, der har skrevet en del bøger i sådan spændingsfeltet historie, medicin og, og videnskab. Men den her bog, den er jo oversat af ingen ringere end historiker og oversætter Olsteen Hansen, der er blandt os her og og du har jo tidligere medvirket, fordi du er jo forfatter til en Lange række bøger, som vi tidligere har omtalt her. Jeg kan næsten ikke ramme den op, Velkommen til øh, programmet. Du var faktisk med i det allerførste program, vi sendte, så jeg er sikker på, at lytterne derude, de, de kender dig. Allerførst, så det er det jo i høj grad en bog, der kredser omkring personen Hermann Göring, og han er på det her tidspunkt i sit liv 52 år, øh, her i, i maj 1945, hvor historien, øh, den her historie starter. Øh, lad os allerede lige få ham på plads. Hvem er han? Altså, vi ved jo, at han er hen fra Første Verdenskrig, men sådan, hvilken rolle spillede han sådan i, i det tredje rige? Han havde en helt central rolle i opbygningen af det nazistiske magtapparat, og i den måde, som nazisterne planlagde at underlægge sig Europa på. Han var med til at... Øh, Udrydde SA, den en altså det, den det, nazistiske brunskjorterne, som gjorde livet usikkert på gaderne før nazisternes magterovertagelse. Dem arbejdede han sammen med, og fik sendt deres leder fik ham myrdet af øh, hans drøm. Så det var lidt. Han er en meget usentimental type. Det er det, du det er det, du Meget hedder. usentimental, og det opdager psykiateren, Dr. Kelly, også under sine mange lange samtaler med ham. Så er han med til at lave de love, som Nürnberg-lovene, som øh, sender jøderne øh, ud af det tyske samfundsliv, og han er også med til at planlægge den krig ind i Rusland, hvor at, øh, at russer i milliontal skal dø af sult. Der siger han jo, altså det, det er igen noget, der illustrerer hans mangel på empati, som Kelly kalder det, i Psykiateren Kelly, det er han midt under krigen til en øh, italiensk øh, kollega, siger at der kommer nok til at dø en 20-30 millioner russer af sult, men det kan være en god ting, at nogle befolkningsgrupper bliver decimeret. Okay, så det vil sige, at uh, Man Gøring, uh, han er fedtet ind i det her, så meget som en overhovedet næsten kan være. Ja, han er gammel nazist helt fra starten, og han er, som du siger, fedtet fuldstændig ind i alle de nazistiske beslutninger og den måde, som krigen blev ført på. Og man kunne også dvæle lidt omkring hans position sådan, i den nazistiske hierarki. Øh, han er chef for luftfarf, det er måske i virkeligheden der, vi, vi, vi, vi kender ham mest. Han er sådan en Reichmarschall, tror jeg købet, ja. for, for hans officielle titler. Han, og hvis man ser film derfra, så er det jo meget de her farvestrålende uniformer. og, ja. og, og, og han, han er meget sådan til bling-bling, tror jeg, man vil sige i vores dage. Øh. Han er meget levemand, han er meget jovial, han er... Han er meget øh, udadvendt og charmerende. Øh, han, øh, efter Første Verdenskrig, så charmerede han sig rundt i København for eksempel. Øh, han var i København for at sælge flyvemaskiner for den hollandske producent Fokker en kort periode. I, øh, og der gjorde han absolut et godt indtryk. Og i 1937, der skulle de jo lave fugleflugtslinjen. Øh, var, det var altså før man... Ligesom, den er jo ikke bygget endnu, kan nej, nej. man sige, den bro, men Og ved den anledning fik han jo også øh, en... Øh, jeg, jeg tror faktisk, det var elefantord. Det mener jeg og, også, det du, var, ja. og, og, og, Så det vil sige, at han har også charmeret sig ind her i, i Danmark i 1937. Ja. Og, har, og har ligesom været med til at repræsentere det tredje rige, og, og var som selvfølgelig også ministerpræsident for Preussen, ja. som jo var den store delstat, en kæmpe, kæmpe stat i Tyskland. Ja. Det, jeg ved ikke, det havde ikke en helt stor betydning, for det var jo nazisterne, der besluttede det hele. Ja. Og, men, men, men, men formelt havde han den titel. Og så ja. var han jo også i spidsen for store dele af industrien. Ja. Hermann göring og hvor de jo producerede alt muligt til, til, krig, ja. til krigen. Han var jo god til at sætte sig på ting, hvor han kunne få penge ud af det. Om det var industri, eller om det var kunstværker og rubiner og, og smaragder, som han stjal rundt omkring i de besatte lande. Og det, det, er jo, det er jo, som du sagde, det er især som, som uh, luftmarschall eller uh, rigsmarschall, som han blev udnævnt til senere, uh, for luftvarfe. Det er hans status, uh, og det er jo naturligt nok, når han var chef for uh, den, det svarter som den røde baron Hermann von Richthofen stod i spidsen for under 1. verdenskrig. Den sidste chef for det, efter den røde baron stod, det var jo Hermann Göring. Så, så hans flyverbaggrund gør det naturligt, at han bliver chef for Luftwaffe. Og en, en, en geschwarter, det er en, en eskadrille. Ja, en samling af eskadriller. Luftwaffe har jo meget. Altså flyvemaskiner har en meget høj prestige overalt øh, i, i 30'erne og 40'erne. Så det er også en høj prestigepost at blive chef for Luftwaffe. Og Luftwaffe udmærker sig jo ved at være helt centralt i den tyske blitskrig. Men der, hvor det så falder sammen for Gøring øh, i løbet af krigen, det er jo, at han ikke kan forhindre med sine fly at de allierede kommer ind og bomber øh, Tyskland. Det kan han slet ikke forhindre. Og han kan heller ikke forsyne den 6. armé ved Stalingrad, som han har lovet, den indsluttede 6. armé skulle forsynes fra luften. Det gik heller ikke. Så det han har lovet og garanteret med hensyn til luftvarfets det kan luftvarfet ikke leve op til. Og der begynder han altså at falde alvorligt fra magtenstene. Men han er, øh, han er en nyttig person, fordi for nazisterne i 20'erne melder sig ind meget allerede i starten af 20'erne. Han er jo også, altså, han er jo en, en, det kan man jo ikke tage fra ham, han er jo flyver helt ja. Fra 1. verdenskrig han får Blauer Max, Pule Merit, ja. øh, som jo ikke er sådan noget, man sådan kaster i grams med, øh, i hvert fald Nej. ikke under 1. verdenskrig. Nej. Og øh, så, så til den del af det kan man ikke tage fra ham, og han er en, en forholdsvis... Øh, Smuk mand på det tidspunkt, ja. og ikke så mange læber, kan man sige. Men, men er en pæn mand, så meget tysk-aristokratisk ud. Ja. Øh, hans baggrund er også det spændende. Faren øh, var øh, et eller andet stort nede i tysk sydvestafrika ja. Hvad øh, hedder det? Det 12 eller noget de, ja, imbesmand, imbesmand i, i, ja. altså, det stik. Ja, embedsmand. Embedsmand i Vordags Namibia. Så det er jo, det er jo meget sådan, øh, sådan kulørt øh, baggrund på mange måder. Også det, han ja. har jo de her landsteder, Karin Hall, Opkaldt efter sin første kone, Karin von uh, Kanzo. Uh, så det er jo, han gifter sig jo i Sverige med, med Karin, med C, uh, um, som stammer fra adedslægter i Tyskland. Uh, så, så der er en stærk tysk forbindelse der. Men, men uh, det er ikke dårligt. Altså, lige efter Første Verdenskrig kan man sige, at Gøring til trods for at han er en flyverhelg, så er han en af millioner af soldater, der prøver at finde noget fornuftigt at tage sig til i et fattigt Europa. Og det lykkedes ham så at blive gift med en, en, en svensk adslægt. Det, det er faktisk meget godt gået. Og så, og så, og så er det den, den her, han har den her jagthytte i der blev, hvor han gik på jagt, og, og altså det, det understreger bare det her image, han har af sådan en levemand, og der er god på mø ja. og så videre. Og en og, kæmpe modeljernbane var der også. <laughs> også det, <laughs> ja. Men, men alt det her, som kan jo lyde sympatisk, umiddelbart, ja. skygger jo for kan ikke skygge for, at manden var notorisk krigsforbryder, med millioner liv på liv med på samvittigheden, i ja. hvert fald medskyldig i det. det Hvordan endte 2. verdenskrig for ham? Fordi, hvad skal man sige, han er jo en stjerne, og man sige, hans stjerne er vel ret falmende i kraft af, at, at, at, at luftvarfaren ligesom ikke rigtig kan hjælpe skal man sige, tropperne med at luftvarfaren skygger sig selv til sidst, ja. fordi at de kan simpelthen ikke nå at komme i luften, inden de bliver skudt ned. Og, øhm, og, og hvor bliver han taget til fange hen? Han bliver taget til fange i det nordlige Østrig. Han øh, siger farvel til Hitler øh, og skal til det sydlige Tyskland, hvor han hævder at have vigtige opgaver. Øh, på det tidspunkt har han ikke rigtig nogen opgaver. I Luftafrika kan han jo ikke styre mere. Der er ikke noget at styre. Det er, er, er små ting, de foretager sig her og der. Øh, og han mener sig så... I en position til, når Hitler bliver afskåret fra omverdenen, og Berlin bliver omringet, at så er det ham, der skal styre Tyskland. Og øh, Hitler bliver rasende over det, og vil have ham arresteret. Øh, en af Hitlers nære medarbejdere vil have ham henrettet, men det lykkes Göring at stikke af. Og Göring begiver sig så i krigens aller, aller sidste dage ud på en mission, nemlig at prøve at lave fredsforhandlinger med general Eisenhower, som er den øverste for de allierede styrker i vest -Europa. Det er sådan, han ser sig selv. Jeg er sådan en mand, der kan lave aftaler med, ja. med, med de store herrer. Det, det er sådan et ja. selvbilledet han har. ikke? Jo, altså gøring er, skal man forstå gøring, så skal man huske, at den vigtigste person i Görings liv det er gøring. Okay. Ligegyldigt, hvad gøring foretager sig, så er det noget mere at gavne gøring. Og gøring ser sig selv derfor som en helt naturlig, helt fremme i forreste række blandt verdens store øh, politikere og, og Magthavere. Så selvfølgelig er det ham, der skal føre Tyskland videre, når Hitler han går til i Berlin, og, og han kan selvfølgelig forhandle med de allierede. Men det bliver så døgnisk, der, der ligesom tager over efter Hitlers ja. selvmord den, den 30. april 1945, ja. men alligevel så har han jo så givet Eisenhower det tilbud at få et man-to-man-møde, man ja. man -man som Eisenhower ja, afslår, vælger at afslå det. det ja fordi der er vel ikke så meget at forhandle om i virkeligheden. Ej. Vi skal også omkring det, som man også ved om Herman Gøring, og som også spiller en rolle i den her bog, faktisk, det er, at han har et øh, misbrugsproblem, og det har han haft ret længe. Øh, og det stammer faktisk fra det her fejlslagende Ølstue-kup i, i, i 9. november 1923, altså i, i München, ja. øh, hvor de jo ender med at blive skudt af, den, af, det, af det lokale øh, politi, tror det er. Øh, nede ved feltherren, Harle. Ja. Og, øh, og, og, og han bliver ramt i benet, og, ja. og det, ja, det er heller ikke så godt, og så får han lidt øh, hjælp til det, noget medicin, kan man ja. sige, og udholde smerterne, og, det, og det, det går jo faktisk galt. Det udvikler sig til øh, et, et misbrug af forskellige former for morfinpræparater. At han kommer jo i Sverige, der får Karin, hans kone, ham sendt på noget afvinding, hvor de kørte meget hårdt med koldt tyrker, og hvor han venter rundt, men han, han kommer hele tiden til at falde tilbage i det. Og øh, han øh, ender med at, under krigen og have adgang i kraft af sin høje stilling til vældig store mængder paracodein, som er et tysk morfinproperat, og øh, han har pillerne stående øh, i venetianske glas rundt omkring, og han går og spiser dem som eller peanuts eller hvad det var hans dagforbrug er måske, det, jeg tror det er 40 piller, hvor at, øh, fem vil være nok til at slå en almindelig mand ud. Altså falde i søvn, så, så det vil sige, så hans krop har, har overarbejdet sådan en, en vis øh, hvad skal man sige, modstandskraft mod, mod de her piller, så, ja. og, og, og, og, og så tager han jo for sig alt muligt andet også. Det er jo, det er jo ikke kun de piller, han spiser. Nej, altså øh, der er jo sådan en, en, en, en forholdsvis enkel ting, at jo forholdet mellem hvor meget man bevæger sig, og hvor meget man spiser, det afgør, hvor stor man bliver, og gøring bliver meget, meget stor. Han, øh, han ser jo sådan her, den her proces i Nürnberg som sådan en, en slags verdensscene, hvor han ligesom ja. er hovedrolleindehaver, i ja. og, og det kan jo virke sygt og, og foragteligt i, i vores øjne, men, og, og vi kan jo sådan også høre det i det første klip her, men, men det, det er jo ikke helt løgn, altså, at det er en scene, hvor han er, hvad skal man sige, topfiguren, øh, hovedrolleindehaveren, fordi han er den mest fremtrædende, overlevende ja. nazist. Ja. Så det er i den, i den her... Altså, præmissen er ikke fuldstændig skør. Nej. Altså, han opfatter sig helt selv, så, helt sikkert sig selv, som, som den her leder af den her gruppe. Han er enormt ambitiøs. Han er enormt manipulerende. Det er jo de øh, egenskaber, der fik ham frem i 20'erne øh, til en central plas, placering i nazistpartiet det var en chance for Gøring til at, at komme frem i verden, og få Gøring placeret i en bedre stilling her i livet. Og nu er, nu er senere en anden, men altså han udnytter den så godt han overhovedet kan, og så langt han overhovedet kan. Og langt hen ad vejen, der regner han jo også med, at jamen, han er en, et stats og, og på et eller andet tidspunkt, så må de jo løslade ham, men fængsler jo ikke stats overhovedet. Nej, ja, ja, nej, det er faktisk sådan et... et præ, han anerkender slet ikke præmissen om, at han nej. skulle være krigsforbryder. Jeg er jo bare præsident for et, et, ja. et, et land, der har tabt øh, en krig, og, ja, ja. og så, så, så må det... Sådan er det bare... Ja. Øhm, og, og, og men altså, nu, nu kunne man så høre i det første klip, at der var dommeren, der ret hurtigt til at sige, nu holder vi lige de dagsordenen, det er de skyldspørgsmål, vi skal afhøre, ja. afgøre her nu, og så må du gemme den store tale ja. til senere. Men han får jo faktisk lov til at, at, at sige meget altså, ja. undervejs, så meget af det kan man jo gå på YouTube og se, hvis man er meget interesseret i de her ting. Ja. Altså, der ligger ret meget dokumentation for, hvad der egentlig foregår. Ja, og det øh, hvad hedder det, øh, retssagen, Gøring selv kalder det jo sig her i justits, mm. hvad det måske også har et element af. Øh, russerne ville gerne, inden den her retssag startede, så gjorde de klart, at de ville gerne have en med med dødsdom. Ja. Og englænderne gav mere diskret tilkendelse, at det syntes, de var en god idé. Øh, amerikanerne havde mere ambition om at køre det som en rigtig retssag, reelt retssag, hvor man får lov til at forsvare sig, hvor man bliver anklaget, hvor der er bevisførelse. Og det var amerikanerne, der især styrede det med en her jurister, som, som de samlede i Nürnberg. Så, så det så... var amerikanerne, der ligesom insisterede på, at det skulle være en, en retsstatslige principper, man... ja. og retssikkerhedsmæssige principper, man ja. kørte? kørt. Øh, og det er jo... Og det er vel ikke så overraskende, kan man sige? At det er... Nej, det er jo også, skal vi sige, hvis, hvis demokratiet skal, skal vise sig diktaturet overlegnet, så er det vel en god idé at køre en retssag efter retsstatsprincipper. Vi skal også have præsenteret en anden person. Jeg vil ikke kalde ham hovedperson, men han er i hvert fald en, en, en vigtig biperson i det her. Ja. Og det er nemlig Dr. Kelly, ham her. Øhm, psykiateren, øhm, han, han, ja, han er jo en ret ung mand, der har, der har læst medicin og, og så uddannet sig til psykiater. Og han har jo så arbejdet med amerikanske soldater. Øh, altså op til det her, der har blevet sådan midlertidig øh, psykisk skade af krigen. De har ja. været udsat for nogle ret vold, voldsomme ting invasioner og andre ting, og så, og så kommer de, skal man sige, på kursus hos sammen og, ja. og så på en eller anden måde får han dem tilbage i, i trøjen og sted igen. Ja, og det, det er en ret ny ting. De her, hvad hedder, den amerikanske hær havde i løbet af 2. verdenskrig fra Pearl Harbor til det var slut, så havde de faktisk 1,1 million tilfælde af invaliderende psykiske kampskader. Det, som man måske kaldte granatchok tidligere og da den amerikanske her første gang var i krig øh, på den her side af Atlanterhavet, der var det nede i øh, i Afrika, Nordafrika. Og øh, der var langt de fleste øh, kampskader, det var psykiske. Og langt de fleste af dem der fik de psykiske kampskader, kom ikke i kamp igen. Så øh, de de brød sammen, og Kelly han indførte øh, nye former for behandling. Groft sagt kan man sige, at det er psykoterapi, hvor at, at øh, de her Kampskagede, psykisk kampskadede soldater, de bliver samlet og får dels nogle foredrag, det får dels nogle samtaler, hvor de får at vide, at det, i den måde, I reagerer på, er fuldstændig normal. I er ikke sindssyg. I reagerer bare normalt på de voldsomme oplevelser, I har, og nu får I et varmt bad og noget god mad og slapper lidt af. Og øh, øh, i løbet af nogle uger med samtaler, hvor at ting ligesom falder logisk på plads for soldaterne, jamen sådan må det jo være, så viste det sig langt, de fleste kom tilbage igen. Så øh, og vi snakker om helt op til 95 procent. Så Kellys behandling, som han indførte, og som han så uddannede andre psykiatre i at, at benytte over for psykisk kampskadede soldater i Europa, det gjorde faktisk, at den amerikanske her havde jo mange, mange flere soldater, de kunne sende tilbage til fronten, end de ellers ville have haft. Det er jo kæmpe fremskridt. Og, det, kæmpe. og, det, og, det, og lige præcis i de her år, det her, det blev udviklet for en Ja, det er det. Og det er jo så Kelly, han stiger jo så øh, i graderne inden for det her psykiske felt af, af den amerikanske her. Det er det psykiske felt, øh, det arbejde, og han bliver den psykologiske rådgiver for den amerikanske her. Så da amerikanerne får brug for en psykiater til at, at kigge efter de her nazister, så er han et naturligt valg. Og, og det, det, de vil have ham til, det er for det første i en overensstemmelse med retsstatsprincipper, og sikre sig, at de er øh, psykisk sunde, så man kan stille dem på en retssag, mm. at de ikke er sindssyge. Øh, og dernæst sørge for, at de i den periode, hvor de er indspærrede inden retssagen øh, kommer i gang, og mens retssagen kører, og holde dem psykisk sunde. Det er den amerikanske hærs øh, målsætning, øh, og det er det, de ønsker, at de skal, skal levere, kan man sige. Men han er jo så sådan en der ligesom kan man kan være sådan, han en forsker i sådan et, et meget unikt øh, laboratorium eller miljø. Ja. hvor Han jo så kan, kan studere de her nazister. og så og, og altså der er sådan en, en, måske sådan en, en hypotese om at, sådan, at nazisterne det, det er nogen der lider af en måske en sygdom af eller andet, måske er de sådan, øh, sådan psykisk afvigende på en eller anden lede er der en særlig personlighed som de har. Øh, og øh, har de udviklet en eller anden teknik til at, at få øh, den politiske magt i et land, og i og øvrigt også bevare den? Øhm, og, og det er sådan noget, man, han prøver på at finde ud af. Og, øh, og det der med, med skyldspørgsmålet, altså, som jo, det er jo sådan noget, domstolen i Nødberg ja. tager sig af. Det er ikke Kelly, der, der finder ud af det. Altså, så, så han er ikke interesseret i, om de er skyldige eller ej, fordi det er sådan set det er noget, domstolen skal det Så det ja. er det, det, der er perspektivet her. Altså han sidder ikke og snakker med dem for at... Øh, for at finde ud af, om de er skyldige eller ej, fordi det er ikke det, der interesserer ham. Altså, skal man sige det meget kort, så leder han efter det, man kunne kalde den nazistiske personlighed. Eller, nasigenet. Øh, nasigenet, <laughs> eller, eller, eller det onde, ja. øh, om, om der er sådan et, et specielt, ondt fællestræk i deres personlighed. Og, og det er hans private dagsorden, som han jo egentlig øh, offrer betydeligt mere tid på end den officielle og han viser sig, og, og han kalder det jo selv laboratorium, han har alle sine forsøgsdyr indspæret, øh, fri adgang til dem, og øh, de har det ikke særlig morsomme nazisterne, der er indspæret, fordi de har næsten ingenting at lave, så de vil meget, meget gerne snakke med nogen. Ja, han er sådan et, øh, sige, et, et meget velkomment tidsfordriv, ja. altså, det, altså adspredelse, vil nok nærmere kalde det. Ja, ja, og de vil også, det erfarer er, er, er, er han jo også, de vil meget gerne snakke om de andre, når nazisterne snakker om sig selv, så er der som regel i, i ret rosende toner. Når de snakker om de andre, så er de meget hurtige til at fremhæve alle deres dårlige træk. Og, øh, men før at man når til Nuremberg, så bliver Herman Gøring og, og mange af hans partifælder eller kolleger de bliver sådan øh, medskyldige nok nærmere. De bliver sådan installeret på et hotel i, i Luxembourg. Øh, og det gør de andet den 20. maj ja. 1945. Kodenavnet hedder Ashcan. Ja. Og ja. Øh, hvis man kalder det engelsk, så, så, så, så, så det, betyder det betyder... Det betyder, at det hedder as Aske... aske askebære. askebære. ja, eller askespand. Det er sådan lidt øh, sige, syg humor, når man tænker ja. på, hvad de har lavet og... Ja. og, og Øh, og det er så øh, stor admiral Karl Dönitz, han, øh, altså Nazi-Tysklands sidste statsoverhoved, overhovedet, han er ja. også ibl. I på det her tidspunkt. Hermann Göring han er iført luftmarskaluniformen, øh, og han har et dusin monogrampræget kufferter og en stor hatteæske øh, Og han har jo også sin kammer med, og altså han, altså han ankommer standsmæssigt, kunne ja, man sige. til det. <laughs> det gør han, og med rubiner og edelstene også. Og et, øh, et stort kontantbeløb i, i Rismark. Det, ja. kan man kan ikke købe så meget fra Rismark på det her tidspunkt, men, øh, det, men ikke desto mindre. Og, øh, og så har han... Men altså, de, øh, altså, altså han, de har så taget hans øh, rubinbesatte marskaldstav fra ham, og det ja. er han jo så lidt ked af, kan man sige. Ja. Så det, der, altså han, det er ikke sådan helt statsmæssigt. Men ellers så, øh, så kommer han... Og han har vel en forestilling om, at det, det, det, det, det kan han sådan så bare køre videre med helt, helt vejen. Ja, altså jeg, jeg tror... Køringen er meget skarp intelligent, så, så der er nok ingen, der ved præcis, hvor hurtigt det går, men, men han finder nok ud af, at lige nu er det skidt. Øh, og så som månederne går, så finder han ud af, at det er nok endnu mere skidt, end det lige så ud for et par måneder siden. Men altså, øh, det fængsel der, eller fængsel, det er jo altså et, et, et hotel, det er jo blevet ribbet for alt luksus, øh, og øh, hvad hedder det, øh, de har en meget kontant amerikansk officer til at styre fængslet, og han er overhovedet ikke imponeret af de her nazister eller deres stand eller rang. Han synes, at det er ganske forfærdeligt, hvad de har bedrevet, og han behandler dem som helt simple fanger, og noget af hans vigtigste opgave, det er at sikre, at de ikke begår selvmord. Det er ham her, Colonel Andrews, eller Oberst Andrews fra U.S. Army, og han er ja. en barsk herre, som du bemærker. Ja. Og han, han bemærker faktisk, at han siger uh, Gøring, med spækket fra sit vellevnet bleverne under frakken, var han en grotesk skikkelse. Altså, vi har været omkring Gørings fysiske tilstand her, det er, det er opium, og han er afhængig af, af, af morfin, og vi skal lige høre et klip fra hans det kommer her. Berlin presents a scene of almost royal pomp on General Goering's wedding day. Adolf Hitler, one of the witnesses or best men, arrives at the city hall for the civil ceremony. A few moments later, Frau Zahneman, the bride, and Goering, the bridegroom, drive up and enter the building. Overhead, Germany's new warplanes fly in salute to Goering as Commander-in-Chief of the Air Force. The civil ceremony is over and the happy pair leaves. In the afternoon, the religious ceremony takes place at the Berlin Cathedral. Standing on the steps, Göring and his wife, who is the leading actress of the Prussian State Theater, give the Nazi salute, while the national anthem is played. Ja, det var så velmagsdagene med Herman Göring, og hvor han blev så gift anden gang, og det er så overstået nu, og nu bliver han så nedtrappet for det her pakkerkodein. Han, han går over og spiser 40 piller, var han på om dagen. Og øh, nu skal han øh, ned på 18 piller om dagen, og så, øh, ja, så bliver han stille og roligt afgiftet og Men han fremstår stadigvæk ret selvsikker og som en, en dreven magtspiller. Æh, han er snakket salig, og på sin psykiater, dr. Kjæle, der virker han øh, faktisk meget øh, fascinerende. Øh, Kelly, han, øh, han taler med ham, øh, allermest de er i Luxembourg, og han, han, øh, ja, han kommer til den konklusion af Herman Göring. Han er fuldstændig ligeglad med alle andre mennesker, bortset, set, bortset fra sin nærmeste familie og sine venner. Og Kelly, han er, han er simpelthen fascineret af Herman Görings hensynsløshed med hensyn til at føre politik ud i, i livet. Og, han, øh, og Göring, han kogetterer også med, at han er sådan han tror ikke ret meget på det der nazi-propaganda. For eksempel det her med, at ikke-arger var undermennesker. Så det siger han så. Ja, det var god propaganda. Ingen troede da på det slut. Og, og, og Kelly konkluderer, at han har en total mangel på moralske værdier. Og på et tidspunkt, så skal Kelly også øh, stå stå model til, at øh, Gøring vil simpelthen øh, forene ham en smaragdring til anslået en halv million dollars. Det fik han så ikke lov til. Det endte med et, et, et signeret foto. Der, der synes jeg også, at der er, en, der er en pointe der i forbindelse med det her foto. Fordi Kelly kan jo ikke tage imod en, en som embedsmand. Ja, en amerikansk kan ikke tage sådan en, en gave, som I øvrigt er stjåle et eller andet sted i Europa. Så det er jo 20 koster. Men øh, at Gøring så siger, at du kan få noget, der er lige så godt som en halv million dollars, det er et billede af mig. Sådan, jeg vil ikke tage vores, an einer bestimmten Stelle an einer bestimmten Stadt tut er gewicherweise de den Namen von Stalin in Silber aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen... du wieder til Hitlers Äselhörer på Radio 247 ein Programm über um anderen Weltkrieg mit Jarl Korva und wissen Sie wir sind bescheiden wir haben ihn nämlich es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da nur sagen die anderen Prock besitzen nicht og i dag der taler vi om bogen, nazisten og Psykiateren Herman Göring og Dr. Kelly, et et møde under slutspillet af 2. verdenskrig, som er udkommet på forlaget Gyllendal. Bogen er skrevet af den amerikanske forfatter Jack L. Hay og oversat af Ole Sten Hansen, der er med mig her i dag. De indsatte, kan man sige, alle de her nazister, der er blevet samlet i Luxembourg, de vil alle sammen tale. Faktisk så er det sådan, at psykiaterne, fordi efterhånden så, så leder Dr. Kelly jo et helt hold af psykiater, de, de synes nærmest, at der er problemer med, med nogle af dem og få dem til at holde mund, så, så villige er de faktisk til at snakke, ikke mindst om, om, om de andre. Og Dr. Kelly har jo også nogle observationer. For eksempel Alfred Rosenberg, som var øh, en partidiolog, som skrev nogle, nogle tykke bøger, som øh, ikke så mange er så begejstrede for eller, eller anerkender. Han var, han var sådan optaget af racerenhed. Renhed. Og Kelly, han bemærker, han var et intellektuelt sludderhoved, en leverandør af toget nonsensfilosofi kunne i mange tilfælde ikke fuldende sine sætninger eller føre en tankerække igennem. Det er sådan en meget klinisk observation, ja. han, han tager her. Øhm, der er også sådan, øh, som siger, altså mange andre psykiater, læger og psykoanalytikere, der vil tale med de her nazister. De kommer faktisk også til det her hotel i Mondorf i Luxembourg, og, øh, og, øh, og det er selvfølgelig den her nazistiske personlighed, der kan forklare de afskyelige handlinger som er interessante. Det er hemmeligt, hvor top-nazisterne er placeret, og på det her tidspunkt, der begynder her Gøring at og over forholdene, som han jo ikke mener i overensstemmelse med Genève-konventionen. Det er jo, der er jo uh, genève standarder for fanger af hans rang. Det er jo ikke noget, som, de, som nazisterne i øvrigt er gået særlig meget op i med hensyn Ej. til Genève-konventionen, så det kan godt være underligt, at han pludselig går op i den her... Æh Nazisterne var jo også forarvet over, at, at øh, allierede bombede tyske byer, men nazisterne havde ingen problem med, at nazistiske fly bombede allierede byer. Altså, det, det er, der, der er ingen almindelig moral i det her. Der er ikke nogen parallelitet Nej. i deres univers. Det her det er jo sådan et, altså, Det er et hotel, men det luksuriøse interiør det er så fjernet. Men øh, det skal jo ikke gøre, at, at, at journalister og andre stadigvæk øh, kan skrive. Øh og, og, og lavet forarvende reportager om det her. Øh, øh, der bliver skrevet om, at, at de får overgangsvin og fin mad, og det hele bliver serveret på, på Sølvsavise. Og det er sådan en historie, som øh, kommunisterne i, hos Radio Moskva øh, øh, forsøger at, at, at piske sådan en stemning op. Og der må ham her, øh, Oberst Andrus, han må simpelthen fremvise en kvartering for pressen, ja. fordi at, øh, det er simpelthen ikke det, der, det handler om. Men i hvert fald, øh, konklusionen er, at de må flytte alle de her mennesker til Nürnberg og øh, også fordi det er der, at øh, processen skal finde sted. Og det sker den 12. august, der bliver de hentet og sat på transportflys, et øh, transportfly, et C-47 transportfly. Og mens de var oppe og flyve der, der, der, der, der vil gøre naturligvis have lov at se cockpitet. Det går han jo meget op i. Det er naturligt for en pilot. Det vi hører, det er overturen til Richard Wagner's opera Mestersangerne fra Nürnberg en opera, som uh, spillede en vis rolle når, når nazisterne de skulle fejre dem selv og det var naturligvis med Hitlers foretrukne hofdiergent Wilhelm Furtwängler og berlinerfilharmonikerne i en optagelse fra 1942 det kan ikke være anderledes Nürnberg spiller jo en uh, central rolle i nazistpartiets sættingscenesættelse med partidagen Ole Stenhalsen. Ja. Det var de der film, man ser med de storslåede scenerier og, og scener, hvor at, at soldater står i lange rækker, og havekårslagene hænger. Øh, banderne hænger ned øh, meget, meget stort set op. Det er Albert spærs i scenesat øh, fra af Nazisterne. Og så man kan genfinde i Lene i Rifensstald ja. film, Viljens film, Triumf. Triumf ja, vi. des på tysk. Ja, ja. Så uh, Nürnberg spiller en stor rolle for nazisternes, skal vi sige, selviscenesættelse, og derfor er det jo også en oplagt by, når man nu vil give dem et hak i tuden og straffe dem for hvad de har gjort, at man understreger at nu er det ikke jer der bestemmer længere. Men uh, Nürnbergs uh, tid som gluværdigt parti uh, by eller by for partidagen, den der overstået, fordi ja. det uh, 2. verdenskrig også uh, gå ud over Nürnberg. Ja. Ligesom så mange andre tyske byer, så har den været udsat for voldsomme bombardementer. Der har også været kæmpe noget i den. Og en større tysk by efter 2. verdenskrigsbombardementer, det er et, et meget, meget trist syn. Man må forestille sig, at elnettet el ikke fungerer, kloaknettet fungerer ikke, der er sprængt huller af, i, i jorden af sprængpomper. Øh, altså klorakering, vand, gas sådan noget fungerer ikke samtidig ligger der ruindynge og udbrændte huse og der ligger folk øh, lig, ligger stadigvæk i ruinerne og, og lugter fordi man ikke har kunnet grave ud. Det er en meget, meget uselig omgang. Jeg kan tilføje, at halvdelen af husene er i ruiner efter 40 luftangreb og to arsilleriild. 90 procent af den gamle bydel var ødelagt efter et britisk luftangreb i januar 1945. Vandet var udrikkeligt, stedet lugtede død, støv og desinfektionsmidler. valutaen var cigaretter. Det er sådan ja. set stemningen her. Og, øh, men øh, heldigvis kan man sige, så øh, er Justispaladset, eller palæet, det var et af byens få bygninger, som var ikke øh, helt ødelagt, og den får så en nødtørftig repression, som man kan bruge det til at gennemføre retssagerne mod nazisterne. sidste. Og, og, og fangerne de er jo så placeret i, i, i det nærliggende fængsel. Ja, og det er også en, en ting, som gør stedet egnet, at der ikke er nogen særlig transporttid fra fængsel til øh, retssag. Så det problem vil man så ikke have. Og, og det er jo heller ikke ligefrem luksus, øh, skal man sige. Øh, de, de bliver inkvarteret i det er sådan isolationsceller, som måler tre kvart meter gange fire meter. Ja. Så det er sådan, man kan lige lægge ned, tror jeg nærmest, ja. og der er måske en stol. Nøgne vægge, alt var boldet fast, ja. og det er der selvfølgelig en årsag til. Ja, de er ikke måtte gå, gå selvmord. Øh. Men heldigvis, for Dr. Kelly, så har han ubegrænset adgang til fløjen. De, de lever, som vi er inde på, indsparet, få aktivitetsmuligheder, så han er jo altid velkommen til at kigge forbi. Altså, de siger faktisk mere til ham, end de siger til de allierede forhørsledere. Ja, fordi de opfatter jo ikke Kelly som en, der skal bruge det i retten mod dem. De opfatter ham mere eller mindre som en forstående samtalepartner, og i Gørings tilfælde lige frem som en form for ven. Altså, det kommer jo faktisk til, at. Øh, Gørings siger, hvis der skulle ske ham noget og hans kone noget, øh, om, om Kelly så vil tage hans datter med til USA og, og tage sig godt af hende. Så han får faktisk tilbud om at blive øh, øh, far for Görings barn. Ja, og det, det, det siger han så nej til. Ja. Og, øh, og, og, og Kelly, han bemærker jo selv, at det her det er faktisk de letteste psykiatriske undersøgelser, han nogensinde har lavet, fordi, øh, ja. fordi de simpelthen er medvirket som de, som de gør. Han er meget professionel i sin tilgang, og han giver aldrig rigtig udtryk for, hvad han selv mener om deres forbrydelse. Og så udsætter han jo fangerne for det, der hedder en Rorschach-test. Ja. Og, og hvad er det? Det er den, som populært hedder en, en blækklad-test. Øh, en, en patient eller en forsøgsperson bliver præsenteret for en række helt standardiserede blækklader, som formodentlig er lavet ved, at man har hældt noget blæk ud på et stykke papir og foldet det sammen, Åbne det igen, så har man et, et, et symmetrisk mønster. Og det her det er en videnskabelig psykologisk test, som Kelly i øvrigt har været med til at indføre i USA og arbejde meget med før krigen i USA. Og ideen er, at når vi har den samme sæt af blækklatter hver gang, det man så siger om de her abstrakte billeder, vil afspejle, hvem man er. Er det noget, man bruger i dag? Jo? Ja. Okay. Hvad finder han ud af? Kan man, kan man sige noget om det? Uh, det, det, han, det, han finder frem til, det er, at uh, de personlighedstræk, som afspejler sig i de her uh, Rorschach-test, han laver med dem, at det ikke afslører andre personlighedstræk, end dem, man ville finde hos ambitiøse ledere i store private firmaer, eller ambitiøse politikere uh, andre steder i verden. Uh, det bekymrer ham, og det frustrerer ham men han kan ikke finde noget, som han ikke har set hos fremtrædende, hvad skal vi sige, dominerende mennesker, som ender i, i ledende stillinger rundt omkring andre steder. Der er en anden, der medvirker i, i bogen, der hedder Gilbert, som jo også er en, en slags kollega, kan man sige, ja. og han mener, han kan se mere, og, og han, han har måske nogle, nogle lidt mere vidtgående konklusioner. Kelly, han kommer jo op mod, at øh, hans konklusion, som er, at, at øh, der ikke findes en speciel ond nazistisk personlighed, at i virkeligheden er en form for normale, dog meget ambitiøse, meget arbejdsomme, øh, det er en meget upopulær konklusion i efterkrigstiden. Der forventer alle, at man finder frem til, at nazisterne er, er onde, de er anderledes end os. Og der er Kelly videnskabsmand nok til at sige, jamen det kan han ikke se. Jeg ved ikke, om uh, Gilbert er lige så meget videnskabsmand, nu andet andre bøn specielt om Kelly, uh, om, om han har ligget under for noget, det vil jeg ikke begynde at, at kommentere på. Men uh, det er helt klart, at, uh, at Kelly løber ind i problemer. Og man kunne også godt argumentere for, at netop fordi han finder ud af, at det faktisk ikke er sådan stor forskel, det er måske mere uhy uhyggeligt, end hvis han faktisk havde fundet ud af, at uh, her var faktisk en meget... Kan sige. her kan vi faktisk konkludere, at det er fordi, de er født sådan, at ja. altså, det, det andet er mere ondt i virkeligheden, eller uhyggeligt, kunne man ja. sige. Ikke? Man har jo, øh, hvad hedder Kelly også langt ind i kriminologien, og, og der har man jo i, øh, i årene, øh, i, i, i det i de 19. århundrede, der har man jo arbejdet med tanke om at finde specielle træk ved kriminelle, altså om de har en stor næse, eller onde øjne, eller, eller øh, andre ting, træk, som gør dem til kriminelle. Og der ligger det jo lige i forlængelse af sådan en tankegang at sige, der må være noget ved de her krigsforbrydere, de her topkriminelle, de her nazister, som har adskillet sig så meget og har lavet så meget øh, ondt i verden. Der må være noget. Vi kan da ikke ende med at konkludere, at de kunne være samme personlighedstyper, som kunne ende i store firmaer. Vi øh, kunne lige øh, prøve at dvæle lidt i det forskellige, hvad han, sådan, hvad han selv sådan, konkluderer, han finder ud af, når han snakker med nogle af de her top-nazister. Øh, Herman Göring, øh, narcissistisk selvoptagighed, betydelige intellektuelle kapaciteter, meget fantasirig, fyldt af en ekspansiv, aggressiv fantasiverden med en stærk ambition. Det er typisk, typisk Rorschach-konklusion, øh, <laughs> ikke på basis af det, han nu har siddet og siddet, der var sådan en, og der var sådan en, og sådan noget der, ja. Rudolf Hess, meget besønderligt, simulere åbenbart sindssyg, indrømmer det på et tidspunkt. Alligevel så mener Kelly, han formentlig er mere eller mindre sindssyg. Og, øh, og det redder ham vel fra galgen, øh, Olsen Hansen? Ja, yeah. det, det, det, det tror jeg, man må sige, det er det, der gør det. Og han ender med at få øh, selvfølgelig livsvarigt øh, fængsel, når han dør øh, selvmord tilbage i 1987, han dør til sidst. Yeah. Øh, så er øh, ham, det hedder Deutsche Arbejdsfrontleder Robert Leij. Øh, ja, han... Øh, er formentlig mentalt syg øh, og, øh, altså, og har været det længe øh, formentlig hjerneskade efter et styrt 25 år tidligere. Ja, under 1. verdenskrig. Han var observatør på et fly, som blev skudt ned, og piloten døde. Men altså, han overlevede, men har dunket hovedet ind i et eller andet, da flyet ramte i jorden. Så her har vi faktisk en mand, der er syg i potten. Og ja. øh, og han har altid været 25 år, han har stået i spidsen for, for den nazisternes arbejdsorganisation, øh, ja. DAF, øh, og så er der Ribbentrop, udenrigsministeren, som jo sådan er også er nervesvækket, meget hjemsøgelse, tvivl. Der er ham her, Hans Frank, som er ansvarlig for betydelige forbrydelser i, i Polen. Øh, generalguvernementet hvor han jo sad på slottet i, i Krakow, tror jeg det var, og, og bestemte øh, øh, over liv og død. Og han søger så tilflugt i, i religionen og bliver øh, katolik. Den tidlige økonomiminister, Jalmar Schacht, han optræder faktisk roligt. Han kommer jo til at klare sig fint efter krigen som bankmand. Han dør først i, i 1970 i en meget høj haller. Og så er der Carl Dönitz. Jamen, han sidder sådan set med sine solbriller undervejs, så han er sådan helt rolig og afslappet. Ja, det er ikke afslappet, er i hvert fald sådan afbalanceret. Han er, Dönitz er jo officer til fingerspidserne. Han er, har gjort, hvad han skulle før søkri. Og han har set døden i øjnene flere gange så ja. under første verdenskrig. Han har været der før. Ja, det har han. Så har vi Julius Streicher, som er den her gavlejder fra, fra Hessen som er lige der, det, det, hvor Nürnberg er. Det er faktisk hans hjemmeområde. Og, og det er ham, der har, der har været ansvarlig for, for Hessen mod jøder, det her forfærdelige antisemitiske blad, der styrmer. Han var der ingen, der kan lide, og han, han var faktisk allerede faldet i, i agtelse, mens øh, det tredje rige kørte. Og, og han han antydede, at, at Göring var bøse. Det, det, det, øh, det var det, han alt andet end bøsse det, det var han ikke, men, men altså, det, det, det er også lidt dumt altså, at begynde at udfordre øh, toppen af nazistpartiet på den måde der. Og Strækker, han har den der speciel... Altså, han er jo altså, jødehæder om en hals. Han, ja. han mener, han kan lugte jøder. Og, ja. Men han fik altså aldrig lugtet godt nok til tolken Howard Triest, som var blond og i jød jøde. Han fandt yeah. aldrig ud, at han var jøde, ham her. Så der var åbenbart noget galt med luftesansen. Yeah. Han kunne ikke rigtig lukke sig til det. Hermann Göring, han har jo sådan en strategi undervejs med, at ham og hans fælder, de er udsat for en sejr her i justits, og han mener, at man vil bygge marmor af dem, og at Tyskland med tiden vil hylde nazisterne og deres skærninger. Han vil husket som en stor mand i, i tysk historie om 50-60 år, så var der faktisk stå statuer af Hermann Göring rundt om i... I Tyskland måske småst statuer sådan i, de, i, de, i de tyske hjem. Det er ikke sket endnu. Det er ikke sket. Det kommer nok heller ikke til at ske. Altså, flere af de forestillinger, nazisterne havde, øh, var jo ikke nødvendigvis helt forkerte. For eksempel, at der var en modsætningsforhold mellem USA og Sovjetunionen. Det, det blomstrede jo op så snart, øh, at krigen var slut. Det, de glemte at tage med i deres beregninger, det var, at de selv var endnu større skurker end noget som helst andet. Så øh, øh, de efterlod, altså Gøring, når han snakker om, at der skal stå statuer af ham, er det så i alle de der byer, som han ikke forhindrede at blive bumpet? Jeg tror ikke, at, at de vil... Nej, det ligger ikke hen om hjørnet. Og man kan så sige, øh, det hele, som siger bunden, går ligesom ud af forsvaret her, da der på et tidspunkt blev vist en, en film, øh, altså hele retssagen, fra befrielsen af koncentrationslejrene. Ja. Og der er det, at det går for toppen, nazisterne Det her, det bliver altså svært at tale sig ud af. Bevismængden er overvældende, og alligevel så bedyrer de deres huskyld. Ja. Øhm, og, og, og, og så, øh, vi har været omkring konklusion med hensyn til den psykologiske profil, hvor top de er forbavsende normale. Ja. Ambitiøse. Øh, Overviste om der er deres egen størhed, men det er øh, mange andre mennesker også. Herman Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Hans Frank, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Keitel, death by hanging. James Jørgen Brunner, death by hanging. Ja, det vi hører her, det er domsafsigelsen den 1. oktober 1946, hvor en række dødsdomme bliver øh, bekendtgjort. Og, og, og dommen, den er jo... Altså, de fleste, de bliver jo... Øh, de bliver simpelthen øh, dødstømt, og der er kun tre, der bliver frikant. Resten, de får langvarige fængselstrafte, og Hess, han får øh, livstid. This is Arthur Gates reporting from Nuremberg for the Combined American Network. I was an eyewitness to the execution of the wilted, spoiled flower of Nazism, but I only saw ten Nazis die. Wilhelm Hermann Göring. Guilty on all four counts, the man whom Justice Jackson described as half-militarist and half-gangster escaped his fate of hanging by committing suicide at 10.45 last night, less than three hours before he would have been executed. Ja, her i reportagen kan vi høre, en amerikansk journalist, der altså har overværet hængningen af af Sister, og han beretter så at, øh, om, at halvgangsteren, øh, som man kalder ham, Herman Gøring, altså snød bødlen kun tre timer, før han skulle henrettes. Øh, ja, hvordan, hvordan er det kommet til at ske, øh, Ole Sten Hansen? Han har haft en cyrænkaliumpille gemt. Øh, det er imod alle odds, fordi at den var blevet gennemsøgt igen og igen. Men øh, han havde allerede i Luxembourg, der havde han lavet dem finde en tyrankaliumpinde. Han havde fået syd ind i sit tøj. Og dermed har de sikkert troet, at, at der ikke var flere. Og, og han er venlig til at efterlade et brev til uh, Andrews den uh, amerikanske om, at... Uh... Han skulle altså ikke lade det ud over at fange vokteren, fordi han nej, vidste det ikke. Så nej. Det, det, det, det hensyn viste han faktisk. Ja, og, og fremhæver sig selv som rigtig, rigtig dygtig til at gemme den samtidig. Og, øh, og før domsarsigelsen, der har Kæle faktisk forladt Nürnberg og, øh, og inden da, der græder øh, Hermann Gøring faktisk ved den lejlighed. Han, han savnede ja. ham, han syntes, det var trist. Øh, Kæli, han synes, at Hermann Gøring er en tryttekunstner mere end en kujon, øh, der, der tog sit eget liv. Han anerkender nærmest det her. Det viste hvor genialt begavet han var. Han endte som de andre store tyske nazister ved at dø for egen hånd. Og det mente Kelly var heroisk efter tysk tankegang. Det er måske sådan lidt specielt at, at synspunkter at have. Og det kan godt undre lidt, at han man sige, synes, det er stort, at man bliver selvmord. Æh, her kan man undre sig lidt over, eller man kan spekulere lidt på, hvor fascineret blev han egentlig at gøre. Ikke? Måske blev de for gode venner. Jeg ved det ikke. Ribbentrop han optræder værdigt hen mod Galgen. Selv Julius Streicher han vist, når at råbe hej Hitler, han, lige før han drager sit sidste suk. Og der er nogle læger, der vil undersøge af sidsternes hjerner. Det får de ikke lov til. og, og line. Ja, Hvad sker der med ligne? De bliver brændt i koncentrationslejren Dachau, nede ved München. Og så bliver deres aske spredt ud i en flod, står der i bogen. Og jeg går ud fra, at man har holdt det diskret, hvilken flod, der var tale om. Fordi man vil ikke have nogen mindesteder, hvor at Øh, at kan mødes og, og hylde øh, de gamle banditter. Kelly, han sagde til USA, øh, han har jo længe væk fra kongen, han skriver en bog på et tidspunkt, og, og, og ja, den bliver psykiater igen, og så ender han faktisk med at begå selvmord på samme måde som Herman Gøring. Han tager gift. Han tager den samme slags gift. Han øh, lever et enormt stresset liv. Han er enormt ambitiøs, han er aldrig tilfreds med det, han opnår. Og han opnår kolossalt meget også en masse tv-optræden. Og så plager det ham altså, at han ikke fandt den der nazistiske personlighed. Ægteskabet går i i, i, hvad hedder det, går i stykker for ham, og så ender det altså med, at han tager en giftpille på vej ned ad trappen. Kelly, han konkluderer, at nazisterne de brugte enorme mængder af energi i deres arbejde. De var arbejdsnormaner, og de fokuserede på målet, og de bekymrede sig ikke så meget om, om midlerne. Tak skal du have, Ole Steen Hansen. Vi har i dag talt om bogen Nazisten og Psykiateren, Herman Göring og Dr. Kelly et skæbnesvangert møde under slutspillet af 2. verdenskrig, som er udkommet på forladet Gyldendal og skrevet den amerikanske journalist Jack El -Heij. Hitler's Hitler er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortua og værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Til sidst skal vi høre musik fra filmen Der Undergang med Stefan Zacharias. Tak for i dag.